Один із бойовиків, котрі повернули голови в наш бік, вишкірився і показав на знак схвалення великий палець. «Сволото! Садист! Ментяра поганий!» Підвиваючи, сичав лікар, з якого вмить кудись злетіло його інтелігентське позолочене лушпиння. «Помиляєтеся, шановний!» Не маю до цієї поважної контори жодного стосунку, повідомив я йому. Тому дуже прошу вас, не грайтеся зі мною, не потрібно. Адже я не обмежений жодними службовими інструкціями чи, якщо вже на те пішло, законами. Тому я можу залишити вас і без другої барабанної перетинки. Можу почергово повідрізати вам пальці. Можу закопати вас тут живцем, і ваші друзі-вилубки ніколи більше про вас не почують. Повірте, і вміння, і бажання в мене вистачить. Хто хоче мене вбити, но... Він хлюпнув носом і простогнав. Це... це не я. Знаю, що не ви. Хто? Мовчанка. Не чую. Чи може мені почати гасити об тебе недопалки? Бачиш, онде де стоять громили, які спеціалізуються на випусканні кишок. Хочеш, щоб вони за тебе взялися? Я... я не можу. Ви що, не розумієте, з ким маєте справу? Вони ж нас усіх повбивають.